Amíg Regina 2022-ben a távolodó kukásautót nézte, két gondolat is megfordult a fejében. Az első, hogy a maciból készíthetett volna madáretetőt, de ezt könnyen elhessegette, miután elképzelte a maszkót, Prométeus módjára kitéve a belsejéből lakmározó madaraknak. A második kép az volt, milyen nagyszerű lenne, ha a kocsi nem válogatni vinné a sok műanyagot, hanem szép sorban, Visszajuttatná őket oda, ahol megszülettek. Azután arra gondolt, hogy pontosan ez van a gyűrűkurában: Az idilli életet beszennyezi a gonosz gyűrű, amit csak úgy lehet megsemmisíteni, ha a vulkán szájába dobják a végzethegyén él, ahol réges -rég kovácsolták. Tulajdonképpen, Zsákos Frodo korának legkitartóbb környezetvédő aktivistája volt, aki a veszélyes hulladékot visszavitte a gyártónak. A körkörös gazdaság prófétája. A maci elsőre nem jutott túlságosan messzire. Szinte arra sem volt ideje, hogy felfogja, miféle helyre került, ugyanis a kukásautó két sarokkal arrébb az általános iskola előtt ijesztő balesetet szenvedett. Csodával határos módon senkinek nem esett baja, pedig a kocsi éles kanyarral felhajtott a járdára és az oldalára borult. A sofőr utóba a kiérkező rendőröknek úgy fogalmazott, kénytelen volt félrerántani a kormányt, nehogy áthajtson azon a szerencsétlenen. Az úttesten a furulja árus bácsi feküdt, aki faágakból barkácsolt biciklién próbálta meg eljuttatni szemetét, a hulladék lerakóba, és tákolmánya... Pont a kukás autó előtt mondta fel a szolgálatot. Regina nem értesült az esetről, pedig még a hú is beszámolt róla. A cikk címe így szólt. Köztisztasági gépjármű balesete miatti útzár. Önkényesen forgalomba helyezett kerékpár okozott fennakadást. Délután a műszaki mentés végeztével takarították el a rengeteg szétszóródott műanyagot, de a busz megállóig gurult macit nem vette észre senki. A kupak ugyanolyan zavarodott volt, mint a flakon, akitől elszakadt. Tartozékként eleve hátrányos helyzetből indult, egyedül viszont szinte esélyesen maradt a túlélésre. Nem sokára zakatoló szalagon találta magát, ahonnan buzgó kezek kapkodták le az arra érdemeseket. Az egykor kívánatos termékek elhasználva összetörten kínálgatták megkopott bájaikat. Kiöregedett manökenek vonaglása a kivutón. Kevesen voltak a kiválasztottak, a többség egyenesen a sűjesztőbe tartott. A dolgozó, akinek feladata lett volna felismerni a kupakban rejlő értékeket, és akit különös módon Szandrának hívtak, kevésbé buzgó kedvében volt arról ábrándozott, hogy egyszer kisboltot nyit. Ezért került el a figyelmét ez az apróska darab. Kupakunk csak hamar odaérkezett, ahová akkor jutott volna, ha a zöld kukába dobják. És ahová fél Budapest tömött, bűzlő, szemetes zsákjai kerültek. Puszta zámor határába. Ezen a földön, amit már Regina és Péter ősei is tapostak, Közép-Európa legnagyobb lerakójában végre békére lelhetett. A mesterséges dombokkal tarkított tájon cserjék alatt pihent a kupak, sok-sok éven át vastag talajtak a róval borítva, és lágyan befedve a rákos égető kohójából visszamaradt salakkal. Alig három kilométer választott el attól a helytől, ahol szintén a föld alatt Regina és Péter ősei nyugodtak. A Maci rémésztő napot töltött a szabad ég alatt. Délután trappoló gyerekek lögték férre, este fiatalok rugdosták, éjjel kóbor kutyák szaglázták. Hajnalban pedig hosszan diskurált vele egy elázott férj, aki búcsúzó flakon lelkére kötötte, hogy soha ne ősüljön meg. Korán reggel úgy tűnt, az iskola kémia tanára képében rámosolygott a szerencse, még ha magát tanár tanárurat nem is látta mosolyogni senki 89 farsangja óta. Legtöbbször magában fortyogott szertárában. Köpenyéből múltbeli kísérletek szaga áratt. Bőre, mint megsárgult gyűrött dolgozatlapok, kopasz fejére fésült őszhaja, Akár a borszeszégű lobogó lángja. Ahogy felemelte hősünket a járdáról, olyasféle ciccegő hangot hallatott, mint amikor nátrium lép reakcióba vízzel. Nála ez az elégedettség jele volt, és akkor adta ki, ha egy problémára megtalálta a tökéletes megoldást. A tanár úr éppen nagyszabású szemléltető tablót készített a műanyagok bámulatosan sokoldalú felhasználásáról, és szüksége volt valamire, ami szerethetőbb, mint egy PVC lefolyócső. Az összegyűjtött tárgyakat az A1-es kartonlaphoz két komponensű epoxi ragasztóval erősítette oda, amit annyira bámulatosan sokoldalónak tartott, hogy úgy érezte, külön táblót érdemelne. Valóban remekül ellátta feladatát. A maci csak enyhe nyomást érzett, és már be is került az emberiség javát szolgáló válogatott társaságba. Büszkén feszített egy fecskendő, és egy mobiltelefon között a legfelső sorban rögtön fölötte a felirat, barátaink a műanyagok! A tantestület nem volt elragadtatva az alkotástól, de persze ennek nyíltan vagy az igazgató előtt senki nem adott hangot. A pedagógusok kíméletlen világában, tanári szobák első zugaiban, zümmögő fénymásológépek mellett dőltek el a legfontosabb dolgok. Szakkörök emelkedtek fel, és komplet rendek hullottak porba. Az öreg kémia tanár, aki annyi év intrikáit átvészelte, most nem számított támadásra. Éberségét elaltatta a biológiás endreiné természetes bája, a körülöttelengő virágillat, a bugyókból fűzött nyakláncok zizegése. Hosszú haja, mint a tiszta búza, hamvas bőre, akár a friss barack, alma alakú mellein, a hegyes bimbók, Hegyes bimbók. A békés felszín alatt azonban ős erők tomboltak, amik mindent megmozgattak, ha a környezet sorsa forgott kockán. Majd szétvetette a méreg, de tudta, hogy mahinációban mindig a kerülő út a legrövidebb. Megdicsérte a folyosó újdonságát az egyik magyar tanárnak, és csak mint egy mellékesen jegyezte meg, hogy a címből hiányzik egy vessző. A rajzos kollégával a színek érdekes összhatásáról beszélgetett, és másnapra már mindenki az új tablóról suttogott. Csak időkérdése volt, hogy előkerüljenek a fakultáción készült fotók a pálinkafőzésről, főzésről, és Fröhlich tanár úr egyszer csak nyugdíjba vonult. Mivel nem ismerte a bosszúálló távozás kifinomult, büdös sajtos technikáját, búcsúzóul közönséges ammóniumhidroxidot locsolt szét a teakonyhában. Endreiné megelégedetten emelte le a kartont a falról, de a természet őreként esze ágában sem volt megszabadulni tőle. Fejére állította a papírt, és kipingáltatta az ötödikesekkel. Konzultált a rajztanárral, a helyesírás frontján több magyarossal is bebiztosította magát. Pár nap múlva az alkotás már a félemeleti lépcsőfordulóban lógott. A tótágast álló macit festett hullámok vették körül. A telefonnal és a fecskendővel együtt a kép alján zsírkrétával húzott tengerfenék fölött lebegett. Messze tőlük a lap tetején állt, a műanyagok veszélyei Kétségtelenül mindent elkövettek, hogy a szennyezőanyagokat ellenszenvessé tegyék. A tű egy borítékból hajtogatott bánatos rája hátából kandikált ki. Szegény mackunk fejnyílásába pedig egy elkeseredett kartonteknős hátsó lába szorult. Így kapaszkodtak egymásba ők ketten a teknőssel, tanórák és szünetek végtelen váltakozásában, ami aztán észrevétlenül vált az iskola hetek és hétvégék, majd a tanévek és nyári szünetek váltakozásává. Úvodások iratkoztak be, és ballagtak el. Igazgatók jöttek-mentek, de a két állat nem eresztette egymást. Idővel a biológia szertárba kerültek, a folyosókon új mozgó tablók jelentek meg. Odakint az utcán már vezeték nélküli villamos robogott, és még a porosodó pipetták, lombikok, iskolai atomreaktorok közé is beszűrődött valami a világ átalakulásából. A polcok közötti kisablakon keresztül is szembeötlő volt például az időjárás megváltozása. A felhők, Ezernyi színben játszottak. És az égbolton tiszta időben csillámló csapatok húztak át. Sokszor meg egészen váratlanul komorult el az idő, és már nem csak eső verte az üveget, hanem egyre több kopogó, zörgő, surrogó műanyag darab is. A macinak természetesen fogalma sem volt a különböző szemétviharok hivatalos elnevezéséről, nem hallott még zacskó átvonulásról vagy szorványos fogkefeszitálásról se. Az új időjárási jelenségek apránként mindennapivá váltak. Az emberek zsörtölődtek, de elfogadták őket az összes veszéllyel együtt. Könnyű volt ugyanis megsérülni a kavargó darabkák között, még egy közönséges kis kanálzáporban is, de nyílt terepen egy szatyor tornádó akár halálos is lehetett. A legnagyobb csapás mégis talán a meteorológus szakmát érte. A 2050-es évekre erősen megrendült a bizalom a hivatalos előrejelző szervekben. Hosszú folyamat része volt ez. A tudományba vetett hit elolvadásának újabb állomása. Követhetetlenné vált, hogy a tudósok hány százaléka tartja felelősnek az emberiséget a káros folyamatok hány százalékáért. Még az sem volt egyértelmű, hogy a tudósok hány százaléka tartja a tudósnak a tudósok hány százalékát. Megrendült a bizalom a mérésekben és a hagyományos matematikában is, de legfőképp a százalékokban. Egyes politikusok nyíltan okolták mindezért ezt a sötét középkori csökevényt, az aktakukacok és okostojások örökfegyverét. Számos helyen kezdtek új, plastikus számértékeket és részarányokat használni. Ahogy az időjárás izgalmasabb lett, rengeteg amatőr kezdett foglalkozni vele. Pár olcsó műszerrel bárki belevághatott a mérésekbe, hogy aztán saját csatornáján hirdesse jóslatait. Hamar kiderült, hogy semmivel sem pontatlanabbak a hivatalos előrejelzéseknél, sőt, egy Berci nevű népszerű fogger rendre lekörözte az országos meteorológiai szolgálatot, pedig egyáltalán nem végzett megfigyeléseket, csak hintáján ülve lögdösött egy csengettyűt a csőrével. Igaz, addigra minden felborult. Még kialakulóban voltak a klímász mérnöki tudományok, melyekkel az emberiség a globális felmelegedés ellen vette fel a harcot. Tudós csoportok kísérleteztek ellenőrizetlenül az atmoszféra hűtésével, majd a hideg és meleg tömegek ütköztetésével. A világ megújuló szélenergiára állt át, de mivel a szél nem tudott lépést tartani a szükségletekkel, mindenki a mesterséges légmozgásoktól remélt megoldást. Nem lehetett tudni, miért kapják fel az újfajta szelek a műanyagot. Persze... Született számos elmélet, sokan eleve az oroszokat okolták minden felhőszakadásért, amióta Vladimir Putyin az első elnök, akit azután is megválasztottak, hogy meghalt, célul tűzte ki a szláv levegő szabályozását. Szimulált meteorológusként született újjá, és egyszerű előrejelzéseiért rajongtak a kiszámítható időjárásra vágyók. Csak az adott okot némi aggodalomra, hogy bejelentkezéseiben a háta mögötti térképen az ország egyre nagyobb területet foglalt el. 36 beszéddel a kukásautó balesete után az iskolatanáriában már gamma printer mellett tárgyalták ki a plegykákat, nanogójós kávét ittak tejkristállyal, de furcsa mód az beszédek nem lettek gördülékenyebbek. Az 58-as ünnepség különösen hosszúra nyúlt a biológia tanárnő búcsúztatása miatt. Hosszan bacakoltak a trigitalizált archívfelvételekkel. Endreiné abban az évben utoljára adta le a gyűrűs ami mit sem változott az évek során ellentétben Endreinével. Haja őszbe csavarodott, egykor hamvas bőre most a mahéára emlékeztetett. Ő viszont... A múniaszak helyett csak a jól ismert virágillatot hagyta maga után. A műanyagok veszélyeit hirdető hatalmas tablótól a nyári szünetben a szertár takarításakor váltak meg. Az öreg portás a fülkéje elé az előcsarnokba hordta halomokat. Aztán megpróbálta összehajtani a kartonlapot, hogy beférjen a kinti hulladékboxba. Fülében a nyugdíjasok csatornája szólt a tízes-húszas évek legnagyobb slágerei. Éppen a fiatal Flor Tomi reppelte, hogy szállok hozzád, mint a pillangók, te vagy a madár, én a villanydrót. Eszébe jutott, hogy a fiatalok már nem is tudják, mi az a villanydrót. A falnak támasztott méretes műanyag hátizsákra nézett, ami a levegőből gyűjtötte be a mikrohullámú áramot. Nem szerette hordani az átalakítót, vagy, ahogy ő hívta, a permetezőt. Csak nevettek rajta a lányai, hogy úgy használja, mint valami régi konnektort. Azért persze a zsinóróktól ebben az új világban sem sikerült teljesen megszabadulni. A tölteni kívánt eszközöket csatlakoztatni kellett a táskához, jellemzően mindegyiket másként. A fiatalok ruhájából kábelkötegek kígyóztak, a hátukon hordott dobozik. Az öreg sok mindennel nem tudott megbékélni. A vezeték nélküli karácsonyi égősorral például. Többé nem gabajodtak össze az izzók, viszont folyton kiégtek, és ha új égőt vett, az legritkább esetben működött együtt a régiekkel. Idővel vásárolni kellett egy egész csomaggal. A macit minden előzetes figyelmeztetés nélkül szakította le a papírról, aztán egyszerűen ledobta a kőre. Kézzel dolgozott, bicskája szokás szerint éppen töltődött. Lehajolt, megigazította a flakont, majd lendületet vett, hogy összetapossa. A mackó feszülten szegezte tekintetét a cipőtalpra, de már közel sem érezte azt a pánikot, mint amikor először dobták ki. A mellőzésben töltött hosszú évek alatt megtanulta a hulladéklét egyik legfontosabb törvényét, mindig van lejjebb. A férfi megtántorodott, és nekivágódott a falnak. Képtelen volt megszokni a szemüvege monitorján felugró figyelmeztető feliratokat. Most ráadásul a kép is pirosra váltott, jelezve, hogy a látássegítő szerkezet hamarosan lemerül. Babrált egy kicsit a kerettel, a menüben a bal szemét inaktívra állította, és lentebb a fényerőt, így egy darabig még elboldogult. Tudta, hogy sietnie kell, mégis összerezzent, amikor lehalkult a zene, és fülében megszólalt a hullad express búgó hangú diszpécsere. Az önszállítója 5 percen belül megérkezik, kérjük fáradjon a boxhoz az átadási pontra. Abban az időben jelentek meg a fapados kukás vállalkozások, a hangúzenetes rögzítés természetesen nem tartozott az alapszolgáltatások közé. A bácsi ezt saját pénzből rendelte meg, mivel nem szalaszthatta el a pillanatot. Az állásával játszott volna, ha nem áll kint az épület előtt, amikor a kocsi begördül. Felnyalábolta a szemetet, és elindult a kapu felé. Három lépés után lábújjaiban enyhe bizsergést érzett. Biztos csak fantomremegés, vagy öntisztít a talp, nyugtatta magát. Nem volt ilyen szerencséje. Azonnal elvágódott a földön, ugyanis cipője töltöttsége két néhányad alá esett. Ha maximumon volt, apró fúvókákkal tette könnyebbé a járást, és észrevétlen mozdulatokkal korrigálta a lépéseket, hogy azok a legkevésbé koptassák az izületeket. Áram nélkül viszont csak egy pár súlyos fémcsizma volt, amit levenni sem lehetett. A portás mindent megpróbált, de már az alapvető nagylábúj plusz kislábúj billentyű kombinációra sem jött válasz. Hasonkúszva kellett eljutnia a hátizsákig. Kettő perc az átadásig. Remegő kézzel kereste a megfelelő nyílást. A 24 jük egy részéről fogalma sem volt mire jó, egy részéről pedig tudta, hogy már nem jó semmire. Nem a legkorszerűbb modell volt, léteztek 70-80 csatlakozósak, sőt, bővíthető fajták is. Végre megtalálta a megfelelő helyet, és bedugta a cipőfűzőjét. Így már, ha vállára vette a gyűlölt hevedereket, csökkent módban ugyan, de tudott valamelyest mozogni. Karjában a szeméttel, hátán a készülékkel, előre feszülve emelgette lábait. Az ellenszélben araszoló síléces sarkutatók jutottak eszébe, akiket réges-rég gyerekkorában látott még a tévében. Valóban úgy érezte, mintha hóban lépkedne, vagy még inkább mézben. Ugrott be neki, maga se tudta miért. Egy perc az átadásig. Kint a járdán még nehezebb volt haladni a sok szemét miatt. Utolsó erejét összeszedve gázolt bele az avarszerű műanyagba. Csomagjait ledobva, zihálva ért a tárolóhoz. Ezzel még nem volt kész. A hulladékjárat lassítás nélkül zakatolt tovább, ha a kuncsaft nem jelzett. Jelezni egy tizenkét jegyű azonosító beütésével lehetett. Bepötyögtett. Megnyomta a zöld gombot, és a kuka teteje felvillant. A böhömjármű az utolsó pillanatban fékezett. Barack színű, kosztümös, huszonéves hölgy lépett le kecsesen a kocsi hátsó állókájáról. Áramvonalas hátizsákja az egyik legmodernebb modell, tökéletesen passzolt ruhájához. – Üdvözlöm! Láthatnám a szállítási profiát? – tette fel a kérdést mosolyogva, de aztán elkomorodott. Itt energia átalakító nincs feltüntetve. Ezt a készüléket nem vihetem el. A bácsi elvörösödve húzta a régi ládáját. Először káromkodni akart, de aztán törtöztette magát. Végül is sok modernebb kütyű hevert szana szét az utcán, úgyhogy végül csak annyit mondott. Nincsenek semmi baja, a kupac lesz az. Csurgó verítékkel gyömöszöltete le a boxot, de a tetejét persze. Nem tudta lezárni. Túltérfogat! Fuvolázta könnyedén a hulladék kisasszony. Arról szó sem lehet kérem, én direkt fizettem fedélzálási póttérdíjat, tiltakozott az öreg. Ez viszont jóval határérték felett van, vágtará Amaz. Mérje meg! A szőkenő kelletlenül nyitotta szét a fémrácsot. Beállította a lézert, azután leolvasta az értéket. Tizen több fok, egyértelmű, de ha vásárol sorsjegyet, megnyerheti a díjmentes szállítást. Vásárolt, és nem nyert. A nagy darab papírból azonban újabb szemét lett, amivel sajnos már magasabb árkategóriába került. Elöntötte a méreg. Felkapta a halom tetejéről a macit, és fenyegetően a lány felé bököt vele. Na, ide figyeljen! Maguknak, fiataloknak fogalmuk sincs! A másik rácsapott egy gombra, és felbődült a sziréna. A maguknak, fiataloknak szófordulat egyike volt annak a számos vészhelyzeti kifejezésnek, amelyeket szó szerint említett a cég biztonsági ajánlása. Szerepelt benne még többek között, ha én így végezném a munkámat, valamint az akkor húzza a fejére a nyomorult kukáját, és úgy számogassa a pénzemet is. Kivágódott az autó ajtaja, a fülkéből egy tagbaszakadt kopasz figura ugrott az útestre. Birkózó testén természetellenesen állt az akó, nyakkendője, mintha csak azért lógott volna rajta, hogy a következő pillanatban azzal folytsa meg ellenfelét. Ordítva közeledett feléjük. Ez meg mi volt? Az idős férfi levegő után kapkodott és sűrűn pislogott. A hölgy szólalt meg helyette. Ne haragudj, reflexből csináltam, szabadkozott. De kell, tudod, hogy a villogó leszívja az egészet? Na mindig elfelejtem. A visító hang egyre mélyebbre váltott, aztán elnyúló nyöszörgéssel szenvedett ki. A kocsi fújtatva ereszkedett meg, ahogy kialudtak a fényei. A sofőr tehetetlen dühében az autó oldalába rúgott. Amikor sehova se tudom bedugni ezt az úcskavasat! Megint fél nap lesz, mire a garázsból kihozzák az adaptert! A portás megköszörülte a torkát. Azt hiszem, nekem van VDDB PPR csatlakozóm, bökött a hátizsákjára. Pár perc alatt végeztek. Amíg a kocsi töltött, Ibike gyorsan sztornózta a pótdíjakat, és még egy prémium zsetont is adott, amivel számok beütése nélkül lehetett majd jelezni az átadási ponton a sofőr még a járdáról is bedobott hátra néhány limlomot. – Jába, ezeket a régi gépeket még rendesen összerakták! – adta vissza a kopasz férfia készüléket. A szemetesek hálásan integettek, ahogy kikanyarodtak az útra járgányukkal, melynek belsejében ott zögykölődött a mímacink is. Az évszázadokon át megunhatatlannak bizonyult fordulattal élve, kikerülve az iskola kapuján, Végre kilépett a nagybetűs életbe. A portás meghatottan nézett utánuk. Időközben cipője, szemüvege is feltöltődött, fülében újra ifjúkorának zenéje szólt. Arra gondolt, mégsem annyira elveszettek a fiatalok, és talán neki is van még helye ebben a világban. Meg a permetezőjének. Most már biztos nem dobja ki, pedig gondolkodott rajta, hogy lecseréli mégiscsak használja már majd nem egy hónapja.